Aleluia. Todos com os olhos fechados. c o n t i n u e com os olhos fechados. Esse é o momento que nós vamos orar por milagres. Se você precisa de algum milagre, bote a mão agora. Na dor, onde você precisa de um milagre, coloque a mão agora. Se você não puder colocar a mão no local, coloque a mão sobre a t u a cabeça. No nome de Jesus, nós vamos orar. E os milagres já começaram a acontecer. A Bíblia diz que. Tudo é possível a q u e l e que crê. Se você crê, bota a mão agora, e toda a igreja vai orar agora. Os pastores, os apóstolos, os líderes estão aqui para orar nesta noite por milagres. Nós estamos nesta noite para orar por milagres. E esse é o momento que nós vamos unir a nossa fé. Se tiver câncer, vai sair. Se tiver tumores, sairão em nome de Jesus. sairão, Toda doença sairá nesta noite. t o Do espírito da doença que agia até o dia de hoje cairá por terra, sairá em o、um、nome de Jesus. A Bíblia diz que se nós servirmos ao Senhor, Ele mesmo arrancará as enfermidades do meio de nós. Por isso, nesta noite, levanta as tuas mãos e começa a orar. Se você sentir vontade de chorar. d e i x a as lágrimas vir. Se você sentir vontade de cair, pode cair, pois o Espírito Santo começou a operar milagres na tua vida agora. Levanta as tuas mãos e comece a orar. Em nome de Jesus. Pastores, apóstolos, liberem palavras proféticas de milagres agora. Milagres começar a acontecer agora por toda esta igreja. Em nome de Jesus. Desatamos milagres agora, em nome de Jesus. Desatamos o Espírito Santo neste lugar agora. Espírito Santo e fogo, desatamos o teu poder agora. Profetizamos sobre esses que estão assistindo pela internet, Deus. Liberemos agora poder de Deus. Milagres, milagres, milagres, em nome de Jesus. Milagres, milagres. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, determinamos agora: s o t a n á s caia por terra agora, espírito de doenças, atemos a vocês e mandamos agora: sai agora, em nome de Jesus, sai dos corpos agora, sai das v i r a s sai deste ambiente. A Bíblia diz que nós temos poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Determinamos agora a doença fora. Fora, fora, fora, toda a igreja orando, líderes, apóstolos, profetias e milagres agora, o r d e n e a doença que saia, o r d e n e a doença agora que saia, toda a imperfeição, nós ordenamos agora, perfeição de Deus, perfeição de Deus, músculos, nervos agora, voltem ao lugar, cartilagem agora, Voltem ao lugar, profetizamos agora, milagres criativos, milagres criativos, em nome de Jesus. Tumores comecem a desaparecer agora, dores na coluna, agora mesmo mandamos, agora saia, sai a no nome de Jesus. Nós profetizamos, esta é a noite do nosso milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, profetizamos. Milagres, milagres, milagres. churabababababab Profetizamos milagres agora, Deus. Milagres, milagres, milagres. Em nome de Jesus, milagre, milagre. Desatamos, Deus. Desatamos a tua palavra neste lugar, Deus. Desatamos a tua presença neste lugar agora. Desatamos o teu espírito neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. Não pare de orar. Não pare de orar. Isso, d e i x a as lágrimas vir. Não pare de orar, a presença de Deus está crescendo. Se você sentiu um calor, é o Espírito Santo te curando agora. Se você sentiu vontade de chorar, d e i x a as lágrimas vir. É a oração mais rápida que existe é a oração com lágrimas. d e i x a as lágrimas vir, d e i x a as lágrimas vir. Em nome de Jesus profetizamos, Deus, cura na alma, no espírito, Deus, desatamos o teu poder aqui, Deus, dá ordem aos teus anjos agora, Deus, dá ordem aos teus arcanjos agora, em nome de Jesus, com espadas de fogo, Deus, aqui neste lugar agora, que se quebre o poder do maligno agora, que se quebre agora toda feitiçaria, toda obra do inferno, que se quebre, que se quebre agora. Que se quebre agora, tomamos autoridade sobre este ambiente, tomamos autoridade agora, em nome de Jesus. E o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés com seu poder, e o Deus de paz. Esmagará Satanás embaixo dos nossos pés com seu poder, Deus. Nós liberamos o teu poder neste lugar e te pedimos, Deus, agora: ativa os teus anjos, ativa os teus arcanjos neste lugar. Nenhuma doença permanecerá, nenhum sofrimento permanecerá em meio ao teu povo, Deus. Agora, Deus, liberamos milagres Ei, em o nome de Jesus. Isso não pare, não pare, profetize milagres. Desatamos os teus milagres aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Chorabababababa Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Precisamos de cura, Senhor. Desatamos milagres, Senhor. Precisamos da tua presença. Precisamos, Espírito Santo. Nós oramos agora, Senhor. Algumas pessoas sofreram nesta semana, Senhor. Algumas pessoas foram injustiçadas nesta semana, Deus. Nós profetizamos agora o teu óleo, o teu azeite agora, Senhor. Quando a tua presença começar a cair daqui mais do que nunca, Deus. A tua presença já começou, Senhor. Mas quando a tua presença começar a aumentar e aumentar, Deus. Em nome de Jesus, Deus, tudo que nós queremos é a Tua presença neste culto, Deus. O que é mais importante nesta noite é a Tua presença, Jesus. É a Tua presença, Espírito Santo. Nós nos humilhamos em Tua presença, Deus, e declaramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração será dado a Ti, Senhor, neste lugar. Será dado a Ti, Deus, a Ti, Senhor. Envia agora a tua palavra, Deus, para nos curar, para nos libertar. A tua palavra diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus. Toda a prisão, colocamos por terra, Nem uma prisão permanecerá, nem uma dor permanecerá, nem uma dor, nem um decreto negativo da medicina permanecerá sobre nós, pois o nosso médico é o médico dos médicos, determinamos agora milagres. Profetizamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, profetizamos. Todas as pessoas que entraram neste lugar, Deus, profetizamos que serão tocadas pelo teu poder. As pessoas que estão escutando e assistindo pela internet também serão tocadas pelo teu poder. Da mesma forma, Deus, da mesma forma, Deus, agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aqueles que estão orando por alguém, estão orando pela salvação de alguém, aqueles que trouxeram fotos nesta noite, receberão o seu milagre em nome de Jesus. Aqueles que estão orando por um familiar que está na UTI, que está na CTI agora, Deus envia o teu anjo lá agora. Lá no hospital, Deus, envia o Teu poder lá, Deus, para libertar, para curar, em nome de Jesus, aquele que está orando por alguém que está no presídio, Deus, agora, Deus, que se quebrem as cadeias lá, agora, que se quebrem as cadeias, que se quebrem as cadeias, aqueles que estão orando por uma causa na justiça, agora mesmo, Deus, liberamos o Teu poder, agora, que o Teu espírito possa ir à frente agora, abrindo as portas, Deus,、é、em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, profetizamos milagres, Senhor. Milagres, milagres. Profetizamos, Espírito Santo. c h o r a babá, babá, babá, babá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Te damos a honra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por cada milagre que aconteceu até hoje, Deus. Em nome de Jesus. Profetizamos, Deus. Não seremos mais os mesmos a partir deste culto, Deus. Não seremos mais os mesmos, Senhor. Te pedimos, c o l o c a o teu fogo em nosso coração, Deus. Deus, tudo o que nós queremos, cada vez é mais estar próximos de ti, Senhor. Próximos de ti, Jesus. Em o nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amados. Aleluia. Você sentiu a presença de Deus? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Com alegria. Aleluia. Graça e paz. Sejam bem-vindos todos. É, o apóstolo Silvio não está aqui hoje. Ele está cuidando da nossa mãe, da apóstola Maria. Mas ele está, intercedeu a semana toda por este culto. E nesse momento deve também estar intercedendo por nós. Amém? Gostaria que Você pode sentar. É, gostaria que viesse aqui à frente. Como toda semana, toda quinta-feira, nós temos testemunhos de milagres, bastantes testemunhos. Se você tem um testemunho de um milagre, é, um milagre que você recebeu num dos nossos cultos, ou、um、da oração do apóstolo, quando o apóstolo liberou uma palavra, é, ou um testemunho que você fez um voto, e Deus te prosperou, eu gostaria que você viesse aqui para contar esse testemunho, q u e é muito importante o seu testemunho, amém? Quantos aqui têm um testemunho? Tem muita, todos aqui têm testemunho, né? Eu sei que Deus operou algo na sua vida. Quantos dizem amém? Isso. Então, quem recebeu、um、o milagre, pode vir aqui contar o testemunho. Aproveite que hoje tem bastante vaga, pelo jeito, para contar o testemunho.、Que、geralmente não dá tempo de contar todos os testemunhos. Então, se você recebeu、um、o milagre, é, estamos aqui lhe aguardando para. Para o testemunho. O apóstolo Pedro disse que ia ter um monte de t e s t e m u n h o s hoje, então estamos esperando. Ninguém recebeu nenhum milagre nessa igreja. v o s ter que continuar orando até aparecer o、um、milagre. Temos testemunhos hoje, Estão todos curados ou ninguém foi curado até hoje? Eu creio que todos estão curados, amém? Amém?、E、gostaria que você abrisse a Bíblia em a g e 1. Temos um testemunho. Glória a Deus. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? O apóstolo, ele pediu para nós pegarmos os testemunhos, porque é muito importante que alguém testemunhe. Através do testemunho de alguém, alguém pode receber o、um、milagre. Amém? E após os testemunhos, nós vamos é, falar algumas coisas que f o i m u d a d o no avivamento, graças a Deus, para melhor. E nós estaremos em jejum, oração, vigília. Semana que vem nós teremos a. v i g í l i a dos sacerdotes.、Né? Quantos sacerdotes nós temos aqui? Então, estão convocados. Nós vamos orar a noite toda. Amém? E Deus vai operar milagres. Amém? Apóstolo Pedro, o que, que aconteceu? Shalom. Amém, semana bem turbulenta. Piorou, né?、Uh, ela teve umas crises, porque a adenoide é uma carne esponjosa do nariz, né? para quem não sabe, dificulta a respiração. Como é o nome mesmo? Adenoide. Adenoide. Adenoide. É uma carne esponjosa que cria no nariz, até e l a s amígdolas também. né? Sim. E, e ela piorou depois da operação, depois, desculpa, depois da e p o i s d oração apóstolo Silvio. Ela piorou, ela teve uma semana de crises.、Uh, Surgiu até uma, uma infecção z i n h a estomacal, tive que correr com ela para o médico. E aí, o médico pediu vários exames para ela, exames gerais. E eu levei a Júlia, foi terça-feira no médico com os exames todos. E o médico disse que ela não tinha mais nada e tem uma saúde Amém. perfeita. Amém. Aleluia. Ela está aqui? Pode trazer ela aqui? Ela está 100% curada, amém? Vocês viram que depois da oração ela falou que piorou, aparentemente. Mas vocês continuaram crendo, amém? Continuamos orando, né, firmes na fé, porque a gente sabia que era uma coisa que não provinha dela. Né?、E、nem, muito menos de Deus, n é? Então a gente continuou firme ali, orando assim: Deus, isso vai ter que ser curado, porque riquinha era ela que sofria, não respirava, quando dava crise não conseguia falar, né? A alimentação dela d i m i n u i a horrores, porque quando a adenoide ela dá crise, aquela carne cresce. Sim. E, e ela sentia mau cheiro da comida, do líquido, tudo e nada. Ela também ficava fraca, ficava debilitada, né? Mas、agora não, hoje inclusive tomou um c a f é e u s a i o b e m f o r t e Amém, Glória a Deus. Vamos, vamos orar por ela agora? Le, levanta as s u a s mãos e vamos profetizar que ela está 100% curada, mesmo. Amém, Senhor. Nós oramos pela Júlia, Senhor. Assim como a mãe dela disse, Senhor. Ela está 100% curada, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou a palavra na boca do profeta, Deus. E nós liberamos, Pai, o Teu Espírito sobre ela, Senhor. Que ela permaneça 100% curada, Deus. Que nunca mais essa doença volte sobre ela, Senhor. E nós profetizamos, Deus, o Teu sobrenatural sobre ela. Determinamos a Júlia 100% curada, Deus, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Amém. Amém. Não tem mais testemunhos? Tem mais um testemunho? Aparecendo os testemunhos. Apóstolo Pedro, o que, que aconteceu? Que é o irmão Anderson. Ele tem um testemunho de restauração na vida dele. Amém. De de Apóstolo, logo em seguida que eu volto de retiro. Mal, o diabo se levantar com mais força. E eu acho que a m a r i a acho para todos os homens que estão aqui, acho que nada mais, não, tem, não existe nada que deixe a gente mais para baixo do que a nossa esposa se levantar contra nós, o diabo usar a bocadela, falar alguma coisa que nos magoa. É verdade. E começou a acontecer que o no nosso casamento, a gente começou a entrar em atrito. Até então, bah, cheio do fogo, cheio da unção, da sabedoria, do ensino que foi pregado lá, suportando o máximo que eu, que eu podia, buscava a Deus, orava, jejuava. Pá, senhor, t á difícil, a calma a fera lá, vamos para gente conversar e ficar tranquilo, faz u、um、milagre. m E dava dízimo, primícia, voto, tudo. Pá, senhor, t ô sendo fiel, pelo amor de Deus, vamos dar uma força aí. Só que chegou um ponto que não deu. Aí eu entreguei os pontos. Ah, senhor, ó, se tu quer continuar casado, faça tu milagre, porque eu, eu desisto, não oro mais、e... Aí Deus foi deixando, foi deixando, foi deixando. Só que eu não conseguia resolver um probleminha.、Eu、deixava ele crescer, e e crescer. E aquele problema eu que r i a me e n g o l i r Aí chegou um dia que eu estourei e a gente discutiu horas e horas e horas e horas. Aí eu não tive a sabedoria de botar um ponto final nisso. Não interessa, não quero saber mais quem é culpado, quem está errado. E nós conversamos bastante. E a Dani disse bem assim pra mim: Tá, então tá, vamos botar um p o n t o final nisso. Me perdoa. Eu,、uh、hum, perdoa. Tá, e aí? aí, o que? Não vai pedir perdão. Por quê? Eu tô certo. Eu, mesmo assim, era dor. Aí, tá, pedir perdão, aquela coisa toda. Vamos orar. Hum,、uh -uh. hum. Vamos orar. Ela disse com a ordem. Ela orou. Aí, t á eu comecei a orar. O s a c e r d o t e não queria orar. Aí começou a fluir, a fluir. A gente foi dormir aquele dia. E no outro dia, eu trabalhando, e Deus começou. Tu viu só? Às 55 de segundo, e eu fiz o、um、milagre. Fiz vocês f a z e n d o as pazes, se derem certo. A raiva que tu tinha, a ira, eu tirei fora. Mas tudo por q u e Porque tu desistiu de fazer as coisas com o teu braço. Tu t a v a orando, tu... Não, cara, ora, confia, aguarda, que Deus te serve. Não adianta tu ficar batendo, não, orou, jejuou, tá, agora deixa que eu f a ç o Não é quando tu quer, é quando eu quero. Deus sabe a hora certa de fazer o、um、milagre. Nós temos、um、desejos nos nossos corações, mas para alguns Deus vai dizer sim, para outros não, porque de repente se ele te der alguma coisa hoje, ele vai perder tua alma ali na frente, tu v a i te corromper. Então nós temos que confiar. Confiar.、Amém. Todos nós sabemos que Deus nós servimos.、Né? Ora, jejua, faz a tua parte e confia.、É、confiança, tem que confiar em Deus. toda a fé, toda a força. E hoje eu posso dizer: nós completamos 10 anos de casado no dia 16 de abril. E depois de 10 anos, eu posso dizer que eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento. Amém. A melhor... Glória a Deus. A Dani está aí? Pode vir aqui, Dani. Gente, me ajudem, por favor. Vocês acham que é fácil estar aqui? Não é, não. Então, eu gostaria que você orasse por mim, porque nós estamos acostumados com o apóstolo aqui, tomando os testemunhos, os milagres acontecendo. Nós temos que fluir na mesma unção hoje, amém? A gente tem que botar em prática uma coisa que o a p ó s t o l o ensinou: amar até curar. Cara, não interessa mais quem errou, quem está certo, quem está errado. Nós somos sacerdotes, não somos? Então vamos dizer a s u i m ó, agora chega, tá? Azar. Então, dá, ó, eu errei, mesmo que não esteja errado. Errei, me perdoa. Prometo que eu vou ó, vou me esforçar para melhorar, para não cometer o mesmo erro. Agora q u e eu te amo, me dá um beijo. Às vezes cara diz assim: não, não quero, não. Vai me dar um beijo porque eu te amo. <risos> Aleluia. Vamos orar por eles? Quantos creem que vai continuar sendo o melhor tempo das vidas deles, do casamento? Aleluia. Senhor, nós profetizamos sobre o casamento do Anderson, da Dani. E profetizamos, Senhor. Nunca mais Satanás vai colocar nada para destruir eles, para destruir este casamento, Deus. Profetizamos, Senhor, o teu sobrenatural sobre eles. Sobre os filhos, sobre a casa deles, pai. Determinamos, pai, determinamos o teu espírito, Deus, em o、um、nome de Jesus, toda a retaliação que tem se levantado contra eles. Hoje nós colocamos por terra. Nunca mais voltarão, Deus. Que permaneça sobre ele, como sacerdote, a obediência, Deus. Que permaneça, Deus, a tua palavra no coração dele, Deus. Em o、um、nome de Jesus nós oramos. Como igreja, Deus, nós abençoamos. Em o santo nome de Jesus, Pai. Para a glória de Deus. Amém e amém. Amém, amados. Vou dar um aplauso ao Senhor. Obrigado. Apóstolo Castelo. Esse é o Apóstolo Castelo, nosso pregador e apóstolo aqui. E ele、amém. tem o、um、testemunho de um voto. Não vou pregar. É impossível o cara não falar nada quando diz assim: tem, alguém tem algum testemunho para dar? 365 dias do, do, do, do ano, são 365 testemunhos. Cada dia a gente tem um testemunho para dar.、Uh, hoje vou falar sobre a rede social. Quem não tem Twitter ainda, como brinca o nosso apóstolo, está em pecado. A situação é a seguinte: todos os dias a gente fala com o apóstolo diretamente pelo Twitter. Se você quiser ter um contato direto, pedir alguma oração. Pedir alguma orientação, você entra no Twitter, apóstolosilvo i ribeiro, ou Maria ribeiro, ou qualquer um dos apóstolos do, do Avivamento, você, você tem uma resposta quase que instantânea. contar um testemunho de uma moça, a Frances, que deve estar nos vendo, é uma moça que mora em São Paulo, assiste os cultos, de,、eh, se tiver culto todos os dias, a Frances está ligada. Cumprindo então. O chamado Sou Filho que Faz Diferença do sócio avivamento. A, a Francis pediu,、um, que, querendo, querendo participar então desse chamado da igreja, de ser sócio do avivamento. Então, a Francis mandou um e-mail, creio, para o apóstolo Pedro, e para surpresa, a Francis escreve. Castelo, tenho、um, um, uma para te contar das boas, de Deus Purinho, que nela descreveu. Antes de chegar o, o negócio para ela lá, para ela pagar o boleto, o Mike m u r d o c h mandou para ela toda a coleção dele, grátis. No outro dia, ligaram para ela perguntando se ela queria trabalhar, e a,、e a, e、a França estava desempregada há um, há um longo tempo. Para ser assessora parlamentar. Então, isso é mais que testemunho. A pessoa que está só nos vendo, ela diz que tem dois sonhos. Um sonho é vir aqui e outro, Israel. Ela diz que não vê a hora, porque ela sente a unção via, via online. Então, o maior testemunho que a gente pode, possa dar, é isso é que nós s o m o s testemunho para todas as nações. Se você tem alguma coisa para contar. Você não pode deixar de contar isso. Isso vai fazer a diferença. Às vezes, quem está sentado aí toma um impacto maior do que de quem dá o testemunho. Seu testemunho é muito importante. Então, não deixe de dar. Francis, eu tomei a liberdade de contar isso para todas as nações ver na tua fé. E nós、Amém. batemos palmas para ti. Seja sócio. Amém. É um aplauso. Obrigado, apóstolo. Bem lembrado e s s e testemunho, eu também acompanhei pelo Twitter esse testemunho, é muito forte. Pessoas de longe estão recebendo o milagre.、Bem? Quantos estão incendiados para receber o milagre? Não, desse jeito não é incendiado. Quantos estão incendiados para receber o milagre?、A、Quantos abriram fala... em Ageu 1? Já, já nós vamos lembrar desse testemunho que o apóstolo Castelo falou sobre prosperidade. Hoje. A palavra de Deus vai pegar um pouquinho pesado na área financeira. Diga graças a Deus por isso. Você não saiu de casa hoje com essa chuva para chegar aqui e não acontecer nada. Graças a Deus isso nunca aconteceu.、Né? Sempre aconteceu e hoje vai acontecer u、um、milagre. m Já aconteceu alguns milagres. Mas tem algumas coisas para acontecer até o final desse culto. Quem abriu em Ageu 1, versículo 1. Nós vamos até o 8. No segundo ano do rei Dário, ou d a r i o no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jezadoque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz. Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo: É para vós tempo de habitar d e s nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Amém? Quantos e entenderam? Nesta semana, semana que vem, ou melhor, semana que vem nós teremos a vigília dos sacerdotes.、Né? Todos já sabem que a partir de segunda-feira é a vigília dos sacerdotes. Mas terá uma vez por mês, que se eu não me engano será no dia primeiro, que vai subir o monte. Você viu no versículo 8 aí, é, ali diz que é para subir o monte.、Né? Então, quem vai subir o monte? Os apóstolos. E os pastores, é isso? Os apóstolos e os pastores. É, se você、uh, gostaria de ir junto, ore para ser ungido apóstolo ou pastor até esse dia.、Né? Mas é a direção que o apóstolo teve de Deus, que os apóstolos e os pastores deveriam subir ao monte. Já, é, já, já, nós vamos entregar o、um、envelope para você fazer um voto, mas antes disso nós vamos é, meditar aqui. Então, aqui diz que. O profeta estava dizendo sobre as pessoas se preocuparem mais com a sua própria casa. Sua casa está tudo a l i n h a d o tudo certo, mas a casa de Deus não tinha sido nem edificada. Quantos aqui sabem que já está passado do tempo de edificar a casa, o templo de Deus aqui? Isso é o que Deus está falando muito forte, principalmente essa menina que é de São Paulo. É de São Paulo posso... Ela pegou essa palavra, ela pegou. Do sócio do a v a m e n t o ela se tornou sócia, porque o apóstolo está falando esta semana que nós queremos comprar e s t e prédio. Primeiramente, também nós queremos isolar o prédio. Se você não entrar nessa guerra juntamente com a igreja, nós não estamos obedecendo o que diz aqui a palavra de Deus. Ou seja, muitas pessoas têm se sentido, r e c e b e o seu salário, mas parece que não r e c e b e Tem muitas pessoas que recebem o、um、salário e depois vêm falar conosco. Parece que eu recebo e nada acontece. Talvez o Senhor e s t á falando para você hoje meditar se você está preocupado com a casa de Deus. Isso não significa que você não, também, que você não pode se preocupar com a sua casa, mas é a casa de Deus. Ou seja, o templo aqui precisa de muitas coisas. O apóstolo não está aqui hoje, então eu posso falar. Posso falar ou não posso?、É? Eu sei que tem muitas coisas que ele se preocupa em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e ele busca a palavra de Deus, mas tem muitas coisas que ele não fala, porque não faz parte da preocupação dele. Ele se preocupa, sim, mas muitos detalhes é a administração que sabe. Nós precisamos isolar esse templo mais do que nunca. Em primeiro lugar, isolar, porque. Eu lembro que no início da, da igreja aqui em Porto Alegre, aqui no teatro, houve muitas explosões de milagres de poder de Deus, como tem hoje. Mas, pouco a pouco, muitas coisas foram tiradas, porque o som tem que baixar, tem que terminar às 10 horas. Muitas coisas não acontecem mais por causa que não está isolado o templo. Então, nós precisamos urgentemente isolar esse templo. Por isso que o apóstolo tem orado, tem chorado e tem jejuado. E tem profetizado também. Se você quer fazer parte das profecias que o apóstolo tem liberado neste altar, nós também temos que entrar junto nesta guerra. Eu sei que tem aqui 99% das pessoas a q u i já juntam de alguma forma. Eles têm o、um、c a r n ê do sócio do avamento. v i E isso é muito importante que continue pagando. Se você tem condições, faça votos. Porque, conforme nós lemos e o apóstolo tem profetizado, as nossas vidas Deus vai suprir. Amém? Quantos dizem amém? Então, aqui no versículo 4 diz: E para vós tendem a habitar nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Graças a Deus, o povo do avivamento tem sido um povo. Muito generoso, quantos dizem amém? Nós vamos falar agora sobre essa direção que o apóstolo teve de Deus e no final os apóstolos vão orar por todos, amém? Os apóstolos vão ajudar aqui a orar, então eu vou dar trabalho para os apóstolos, vão trabalhar mais do que nunca hoje. Às 10 horas nós teremos que parar de... com o、um、som por causa disso. Quando o apóstolo vem ministrar, o apóstolo se prepara durante uma semana, durante dias. Mas quando chega na hora de explodir mesmo, de acontecer os milagres, muitas vezes tem que baixar o som. Muitas vezes a polícia vem aqui, quer prender o apóstolo Pedro, quer prender o apóstolo Guaracy, quer nos prender por causa do som. Então isso não terá mais, nós vamos isolar 100% aqui e nós podemos ter cultos aqui 24 horas por dia. Porque um dos maiores sonhos do apóstolo e a n o s s o sonho é um avivamento. E Deus já deu a unção do avivamento. Só falta nós termos o local próprio. E o local próprio é sendo isolado 100%. Quantos dizem amém? No versículo 6: Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas não. Mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai. Os vossos corações aos vossos caminhos. E aqui o versículo 8. A direção que o apóstolo deu é que, ou seja, que Deus deu para o apóstolo: já já você vai receber esse envelope aqui,、né? nós vamos subir o、um、monte, todos os apóstolos, e você vai fazer um pedido. Mas não faça uma lista de pedidos, faça um impossível. E nós vamos estar orando no monte juntamente com o apóstolo. Olha só, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Significa que enquanto nós estivermos lá no monte orando, Deus vai suprir as nossas necessidades aqui. Quantos dizem amém? Mas esse voto, eu gostaria que você recebesse essa palavra com impacto. Eu não estou gritando aqui, mas se você quiser, eu grito. A palavra de Deus que Deus colocou no coração. O apóstolo desse ministério é: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo aqui: se nós entrarmos juntos nesta causa, ele será glorificado. Quantos querem glorificar o Senhor? O Senhor será glorificado por causa do templo que nós vamos fazer aqui para ele. Será um templo verdadeiramente para honrar o Senhor. Quantos creem? E nós aprendemos que nada sai do céu sem primeiro sair da terra. E eu sempre digo: quando um pastor, preste atenção, quando um pastor ou um líder está debaixo do manto profético, debaixo da palavra de Deus, ele está ministrando, e ele está falando sobre ofertas, e está falando sobre votos, significa que Deus está querendo te abençoar. Quantos dizem amém? Deus está planejando em te abençoar lá na frente. Você tem uma necessidade, e é essa necessidade específica que você vai fazer hoje. Você vai colocar, é, os diáconos vão ter um papel aí depois.、Né? Se você não tem papel, os diáconos vão alcançar um papel, talvez até caneta, e você vai fazer aquele pedido. Mas sabe. Aquele pedido que é um impossível mesmo. Que só Deus pode fazer esse milagre. Isso. Você vai pegar o papel e, na hora de entregar o voto, você vai colocar junto no gasofiláceo. Vai ter um gasofiláceo separado para isso. É isso? Ou vai ser no do voto mesmo? Isso. Você vai colocar no gasofiláceo do voto. Mas, tem uma coisa. Você tem que crer. Você crê? Você crê que tem homens de Deus n e s s e ministério? Que o apóstolo é homem de Deus? O que ele tem profetizado tem se cumprido na tua vida? Então, quando ele estiver lá no monte, orando por sua causa, você vai receber esse milagre, amém? Eu, algum dia desses, eu vou testemunhar aqui um milagre, juntamente com a minha esposa. Não sei se ela quer testemunhar hoje, mas hoje ela não quer. <risos>、ah, não combinei. É. Quando o apóstolo foi para Israel, se eu não me engano, foi em 2006, uma das primeiras viagens que ele fez para Israel. Nós,、uh, a gente fez três pedidos, se eu não me engano. Dois ou três. Como o apóstolo disse, você vai pedir um impossível. Dois ou três. Como ele abriu para até três, então a gente fez mais de dois. Né? E, e eu disse, Deus, quando esse papel meu chegar lá, nos muros, lá no muro das lamentações, eu creio. Que eu vou receber o meu milagre. E passou o tempo, o apóstolo chegou lá. Só que eu Eu orei e eu criei. Só que eu não acompanhei o resultado, né? A gente tem que acompanhar também. E depois eu vi que eu recebi, nós recebemos exatamente aquilo que pedimos. Por quê? Porque nós tivemos fé na palavra que foi liberada pelo profeta. Então, se o profeta recebeu de Deus a palavra. Recebeu esse versículo: subi ao monte e trazei madeira. Nós vamos subir o monte por uma direção de Deus, e lá nós vamos orar, e você vai receber o impossível.、Ah, desse jeito, não, não, você não está acreditando que vai receber. Você vai receber o impossível, e além de receber o impossível, Deus vai nos dar o que? Madeira, ou seja, material para nós construir esse templo aqui, amém? Mas para isso você precisa fazer o t e u voto. Bem? Então, os diáconos podem alcançar os, os papéis aí e o, e, o, e o envelope. Mas é só para aqueles que creem. Se você crê verdadeiramente que o apóstolo recebeu essa direção de Deus, peça o envelope, faça o pedido. Faça o pedido, mas o impossível, aquilo que você crê, olha, Deus, eu preciso desse milagre. E quando o meu apóstolo subir lá no monte, junto com os pastores e apóstolos, eu creio que eu vou receber esse milagre. E nós vamos estar lá, os apóstolos vão estar orando. Tem caneta também para eles? Não tem caneta, então vamos ter que distribuir as canetas aí. Faça o seu pedido, coloque o seu voto pelo seu impossível. Mas faça um voto e dê um nome para esse voto. E você diz: Deus, eu estou fazendo esse pedido, esse impossível, e eu creio que o Senhor vai abrir as portas. Se alguém、ah, não é sócio e deseja se tornar sócio, também pode pedir o, o papel do sócio do avamento. As pessoas de outros estados estão se tornando sócios e estão prosperando. Você pode se tornar sócio, você pode pedir para os diáconos. Os apóstolos vão subir ao monte em jejum pelo seu pedido. Vamos todos estar de jejum. Se você crê na palavra de Deus, e quando um profeta se move, ele se move pela direção de Deus, significa que você vai receber o seu milagre também. Se você deseja também entregar o seu dízimo, a sua primícia e a sua oferta, você pode também pedir um envelope para. As p r i m i s s a s dízimos e ofertas. Pode pedir agora?、Eu、gostaria que os apóstolos me ajudassem a orar aqui em cima. Consagrar as as p r i m í c i a s os dízimos, as ofertas, os votos. Isso. Podem vir, apóstolos. Se você tem a sua oferta, o seu voto ou o seu dízimo, já pode ir trazendo. Se, vo Se você já fez o pedido, pode trazer o seu pedido. Pode trazer as ofertas, os votos. Levanta as mãos em direção aos gasofiláceos, vamos orar. Pode continuar trazendo se você não trouxe ainda. Senhor, nós abençoamos as ofertas, os votos de cada um dos teus filhos. Cada semente depositada neste altar, Deus. Tua palavra diz que tudo aquilo que é colocado sobre o altar é santificado, Senhor. Te pedimos agora, santifica, Deus. Prospera. Dá a resposta ainda hoje, ainda nesta semana, Senhor. Nós consagramos a ti, profetizamos desde já o teu sobrenatural, Senhor. Profetizamos, Senhor, grandes portas sendo abertas, Senhor. Surpreende os teus filhos, Senhor. Surpreende a igreja, os apóstolos, os pastores, a liderança. Surpreende, Deus, e profetizamos uma semana de sobrenatural. Deus, aqueles que são vendedores, nós profetizamos uma semana de boas vendas. Aqueles que têm causa na justiça, Deus, determinamos agora as portas abertas. Aqueles que estão pela internet desejaram fazer este voto também, Deus, nós abençoamos, abençoamos, abençoamos. Em o、um、nome de Jesus, abençoamos. Declaramos o teu sobrenatural, aquele Senhor que tem causas na justiça, Deus, determinamos agora, esta causa ganha para os teus filhos, Deus, faz justiça para o teu povo, faz justiça para a tua igreja, profetizamos, Deus, a tua justiça, profetizamos a tua presença, profetizamos o teu sobrenatural, determinamos, Deus, em nome de Jesus, enquanto estamos aqui, Deus, os teus anjos estão trabalhando, os teus arcanjos estão trabalhando, Deus, em nome de Jesus, Por toda Porto Alegre, por todo este estado, Deus, por todo o Brasil, determinamos agora milagres acontecendo: milagres, milagres, milagres. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, em nome de Jesus. Quando o voto chegou neste altar, ou quando alguém decidiu fazer um voto, Deus, no momento em que ela decidiu, milagres começaram a acontecer, Deus, porque crêem no profético, porque estão crendo na palavra profética, nós liberamos. Palavras proféticas, Deus. Quando os apóstolos subirem ao monte, Deus, eles vão orar. Os milagres vão acontecer, Deus. Milagres vão acontecer, Deus. g u a r d a os apóstolos, g u a r d a os pastores, guardem as suas famílias, guardem as suas casas, Deus. Determinamos uma chuva de milagres, uma chuva de bênçãos neste ministério, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém?、Eu、gostaria de chamar aqui os apóstolos. Os apóstolos agora vão trabalhar. Os apóstolos vieram hoje? Vieram. Nós vamos orar por aquele que precisa de oração. Amém? Mas quando os apóstolos estiverem aqui orando, recebam o milagre, pois a mesma unção que está sobre o apóstolo está sobre esses apóstolos. Então não escolha, ah, o apóstolo fulano vai orar por mim. O Espírito Santo está sobre eles, amém? Gostaria que todos os diáconos, os pastores, nos ajudassem aqui. Isso, vamos ficar todos em espírito de oração. Pode começar a vir à frente. Você crê que a unção profética está neste lugar? Nós vamos orar. Que todos que estão aqui em cima, os apóstolos, os pastores, fiquem em espírito de oração, porque muitos milagres vão acontecer hoje aqui. Muitos milagres, pessoas que vieram e pensaram: Ah, apóstolo, eu não recebi meu milagre ainda. Você vai receber sim, se você tem fé. Você veio aqui, você tem fé sim. Eu vou ficar orando, intercedendo pelos apóstolos e eles vão orar. E Deus vai operar o milagre. Mas que não fique ninguém desapercebido. Pode começar, pode deixar subir. Que não fique ninguém perdido por aí, mas fique em espírito de oração. Pois é muito importante este momento. Se você não veio aqui na frente, levanta as mãos e começa a orar, começa a interceder, começa a interceder. Não tenha muita pressa, o Espírito Santo está ungindo, está tocando já algumas pessoas. momento em que o apóstolo começar a orar por você, você já está debaixo da unção, o milagre já começou a acontecer. Deus, nós oramos e desatamos o teu milagre, Senhor. Coloca o teu olho sobre o s s e s apóstolos, Senhor. A tua unção, a tua autoridade, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós profetizamos, Deus, milagres, desatamos, Pai, que todas as cadeias, que todas as cadeias caiam por terra, Deus, hoje, determinamos uma unção sobrenatural de milagres, em nome de Jesus, se você está na fila, fique em espírito de oração, fique em espírito de oração. A presença de Deus está aqui neste altar, este, este altar está ungido para a oração. Você pode ver, tem muitos milagres que aconteceram aqui. Muitas pessoas já deixaram muletas, deixaram pessoas que eram usuárias de drogas, deixaram de usar drogas, porque creram na oração de um homem de Deus, de um apóstolo ou de um pastor. Por isso, permaneça em oração, Deus. Nós desatamos aqui o teu Espírito, Deus. Desatamos o teu poder aqui agora, Deus. A unção para operar milagres. Unção para quebrar cadeias. Que se quebrem as cadeias. Que se quebrem as cadeias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetizamos as cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Nenhuma doença permanecerá sobre o povo de Deus. Nenhuma doença permanecerá sobre a igreja de Deus. Profetizamos. Todos serão curados. Todos serão curados, todos serão curados, todos serão libertos, serão libertos, serão libertos. Nenhuma doença permanecerá, Senhor, sobre o teu povo, nem uma doença. A tua palavra diz: então me servireis e eu mesmo tirarei a enfermidade no meio de vós. Deus, essas pessoas que estão buscando por alguém, que está preso, está em cadeias, está desviado. Deus, nós oramos e profetizamos, Deus, assim como a tua palavra diz. Crê no Senhor Jesus e tu e a tua família serás salvo, Deus. Nós profetizamos: toda família, todo familiar aqui será liberto. Todo familiar será liberto. A tua palavra diz, Deus, em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e tu e a tua família serás salvo, Deus. Hoje nós profetizamos: todos serão salvos, todos serão salvos em nome de Jesus.、É、em nome de Jesus.、É、em nome de Jesus. Creia que você está levando o t e u milagre. Creia, creia, creia. Em nome de Jesus. Fique em espírito de oração. Declaramos, Senhor, a tua presença aqui, Senhor. A tua presença, o teu poder, Senhor. O teu poder aqui, Senhor. Profetizamos aqui, Senhor. A unção para libertar, Senhor. Em nome de Jesus. Nenhum demônio permanecerá, Senhor. A tua palavra diz em Lucas 10, 19: Eis aí vos dei poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Profetizamos agora, Deus: nenhuma doença permanecerá, Deus. Coloca o teu poder sobre as mãos desses pastores e apóstolos. Coloca o teu poder agora, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca o teu poder. Poder curador, poder curador, poder curador, desatamos a unção de milagres, desatamos aqui, Deus, em nome de Jesus, desatamos aqui, Deus, o teu poder, profetizamos que todas essas pessoas serão curadas, serão libertas, seus familiares serão livres, seus familiares serão libertos, ainda hoje, Deus, teremos boas notícias, ainda hoje, Deus, ainda hoje. Profetizamos, Deus, profetizamos, abençoamos os nossos apóstolos, Deus, abençoamos o apóstolo Silvio, abençoamos o a p ó s t o l o Maria e determinamos aqui o teu poder, determinamos aqui o teu milagre, determinamos aqui, Deus, agora, Deus, agora, Espírito Santo de Deus, vem sobre as mãos desses pastores, vem sobre as mãos dos apóstolos, Deus, determinamos, Deus, este altar aqui, fogo de Deus, fogo neste altar. Liberamos o teu fogo aqui, Deus. Liberamos o teu poder. Em nome de Jesus, todos orando. Em nome de Jesus. Sherebekotorabakantorabashaya. Profetizamos agora o teu milagre, Deus. Profetizamos, profetizamos. Em nome de Jesus, profetizamos, profetizamos. Determinamos, determinamos, Deus. s m i l a g r e Milagres, milagres, milagres, milagres, milagres, milagres. Determinamos milagres. Milagres em nome de Jesus, milagres em nome de Jesus.